Batalion de marși Pista 3 Până la urmă, de atâta bătea în ziua când au venit soia, a zâmbea cu gura până la urechi. Babacul o prevenise, ascultă mucoasul, dacă nu te porți cum trebuie când porcii aia de capitaliști o să vină după tine, te-agăți de stinghea uscătorului de rufe și te bat până nu mai rămâne nimic din tine. Babacul a umflat 50 de mărci de la domnul cel bogat din Linț, care venise cu un notar, un ofițer de poliție, plus două tipese ultra-elegante, numai blânuri și pene de struț. Astea urmau să fie martore cărut numai a noastră. Cât tămbărău pentru o mucea ca asta, a comentat bătrânul meu. Dacă poftezi, poți să le fabric și altele pe deasupra. Și se porni pe râs, sub privirile năucite ale elegantei societăți. Cele 50 de mărci le-a cheltuit pe băutură și când s-a întors era turbat rău. Carl și cu mine ne-am ascuns în podul familiei Schulz până să-i treacă alțagul. Doamne ce mai putut să urle! A încercat el să ne ducă promițându-ne mare acusarea, dar cunoșteam placa și am rămas acolo sus, chiar sub gurtelnița de vânt, urmărindu-l printr-o spărtură din acoperiș cum se rotește ca un rinocer prin curticică. La un moment dat s-a împiedicat de copaia de rufe a doamnei Schulz și a răsturnat-o. Madame Schulz a țâșnit afară din casă cu o tigaie plină cu colțul nostru iert și și a proiectat-o drept în botul lui taică meu. S-a încins o păruială de toată frumusețea, până când s-a amestecat și fica lui Madame Schulz, Eva, una care făcuse până atunci trei avorturi. Gagica dădea zdravă, iar bătrânul meu s-a apucat să zbiere ajutor poliția, până când a venit poliția și s-au reclamat reciproc. Poliția l-a umflat pe babac și a tras un vașnic toc de bătaie. La înapoiera lui maică mea și cu noi am avut parte de unul dublu. A venit și ultima zi de școală. O zi minunată. De-a doua zi începea vacanța. Nici nu vă puteți închipui cât de fericit eram. Intrând însă în casă, am fost mirat să nu aud mașina de a mamei, care la acea oră mergea de regulă din plin. Mama confecționa un soi de plicuri din pânză colorată pentru calendarele de buzunar pe care diversele magazine le distribuiau clienților în chip de reclamă. În locul țăcănitului mașinii am auzit un geamăt prelung, ca acela când o femeie naște. Haide ridică privirea spre cerul plumburiu, din care se cerneau fulgi mărunți de nea. Mângâia domol capul câinelui galben. Mai să nu ne credem ochilor, dar fiorosul dulău îl lingea pe obraz, iar fiorosul Haide îl scărpinat Andru după urechi. Mai că preciză ce m am tras când am auzit geamătul mamei. Primul de a fost o șterg, dar n-am îndrăznit. Poate era bolnavă. Am deschis ușa odăiei. Ușa a scârțit îngrozitor. Pe semne că babacul nu mai unsese de mult cu zeamă de tutun. Mama era întinsă pe saltea dins pe perete. Aveam patru saltele, dar nu erau de ajuns și, cald și cu mine, dormeam pe niște saci vechi de catifea pe care îi șterpelisem dintr-o magazie. Erau grozavi sacii și deseori, de când mă aflu pe aici, le duc dorul. Ochii mamei se semănau exact cu cei ai ucișilor pe care i-am văzut în fabrica aia din Kiev. Am revăzut într-o clipită cadavrele din fabrică, fiecare cu câte o gaură de glonț în ceafă, unele și cu cea de ieșire la rădăcina nasului. Nu asta însă ne-a îngrozit, văzusem destule. Nu, ceea ce ne-a îngrozit au fost ochii, larg deschiși, halucinanți, disperați. Am înțeles atunci că am ce putut să resimți victimile în ultima lor secundă de viață. Era în tocmai expresia pe care am deslușit o și în ochii mamei. Privirea lui Haide se ațintise din nou spre norii vineții, buhăiți de zăpadă. Buzele erau o rană sângerie, din obrazul acoperit de chiciură nu se zăreau decât ochii, pe jumătate ascunși de tume fiate. Urechea stângă de gelată abia se mai ținea. Tăticul o să se înfurie când o să se întoarcă gemul mama. Abia respira și răsuflarea ei și era ca un motor care stă să se înnece. Nădușala curgea de pe ea mai abitir decât de pe noi, în ziua când instructorul ne-a frecat ridichea, acolo, în spatele cazărmii de la Padărbon. Uite de aici, haide, arăta rădăcina părului. Curgeau adevărate râuri. Îi ștergeam sudoarea cu podul palmei, alungând muștele. Era o puzderie de muște care roiau prin cameră și dintre acelea negre care se lipesc de om și dintre acelea verzi care stau numai pe putrăziciunii. Tata va fi mânius dacă mă găsește zăcând și nefăcând nimic, mi-a zis și a dat să se ridice, dar n-a izbutit. Mama era foarte vrednică, n-am văzut-o niciodată stând de pomană, continuă Haide, scărpinând mai departe câinele galben pe după ureche. Băieți, poate că sunt al mai ticălos din toată armata asta de osândiți, un nimeni în lume, bețivan, tâlhar, unul care nu face nici cât curul celui mai amărât dintre esesiști, dar vă dau cuvântul meu de onare că n-am văzut-o niciodată pe maică-mea pilită. Roti de jur împrejur, o privire plină de mândrie, își plecă precaut autobrazul, desprinse de pe el o coajă și o dădu câinelui. Mama era dintr-o familie foarte onorabilă, tatăl ei, ca și bunicul de altfel, fuseseră brigadieri silvici. Avea un apartament adevărat, două camere la etajul 3 și un pian maro, cu picioarele terminate în capete de lei, iar sub ele role ca să poată fi mutat fără să zgârie parchetul. O adoram pe mama, ea ținea toată păduchelnița noastră, și maghernița, și câinele, și pisica, și pe babac, și pe noi țâncii. Mama nu ne-a bătut niciodată și nici n-avea trăscău ascuns prin closet ca madame Schulz, ori în cuptorul de la Aragaz ca madame Hinzberg. Sâmbătă seara, asta din urmă se îmbătă atât de rău că nu-ți venea să crezi că așa ceva e cu putință. Madame Schulz și alelalte putori cu care locuiam în aceeași curte se îmbătau și ele, dar nu chiar atât de tare. Se puneau pe cântat cântece porcoase și rădeau de să-l așa pe ele. Noi puștime ascultam pe la uși, dar nu îndrăsneam să râdem până nu le simțeam complet pirite. Odată bețiva în caia de Hinzberg s-a dus de -a berbeleacul pe scară și atunci s-a fi văzut în jurături și râsete. Mama noastră nu se amesteca niciodată în gașca lor. Sâmbătă seara i-a o săiul de cârpe vechi ca să tragă din ele ața necesară cu sutului ciorapilor noștri, care de fapt erau numai o cârpitură. Nici nu-ți mai puteai da seama cum fusese ei de noi. Dar credeți-mă, era o cârpitură pe cinste. Mama era foarte îndemânatică, cum e și firesc, pentru cineva care vine dintr-o familie bună. Odată babacul împreună cu Madan Schulz au încercat să o facă să bea, dar nu le-a mers. Cu mama nu ținea figura. Babacu s-a ales cu o împunsătură de cuțit în coapsă, iar Madame Șulț cu o sticlă în cap. Era o plăcere să le vezi pe căzăturile astea, două sângerând ca Sigur, mai încolo, mama și-a încasat porția că, de, ordinea și disciplina trebuiau menținute. Haidei scuipă, iarăși contra vântului. Se șterse în și și tandru dulăul galben, care își sprijinea capul pe genunchiul noului său prieten. Doamne Sfinte, cât de mult o iubeam pe mama! Nu vă pot spune ce era în sufletul meu când, șezând pe jos, mă uitam la mama care suferea întinsă pe salteaua ei. Îi mângâiam mâna și îi netezeam părul, exact cum fac acum cu animalul ăsta. Îi ștergeam fruntea. Făceam tot ce se poate ca să arăți cuiva că-l iubești. Mă străduiam din răsputeri să nu mă podidească plânsul, dar nu era ușor. Haide, zvârlii în noapte bulgărele de zăpadă pe care îl frământase în palme, un bulgăre dur, precum fierul. Am adormit pe saltea alături de mama. M-am trezit în zori când soarele abia trecuse de acoperișul grajdului din curte. Nu știu dacă vă este cunoscută senzația asta că între timp s-a petrecut ceva, ceva cumplit. Senzația asta am avut-o și am știut imediat că acel ceva s-a întâmplat. Odaia era îngrozitor de tăcută. Lipsea un anume zgomot. Am rămas nemișcat, plimbându-mi privirea prin încăpere și, deodată, mi-am dat seama că zgomotul pe care îl căutam era răsuflarea mamei. Mama nu mai respira. Am sărit în picioare și m-am uitat țintă la ea. Mamă!" am strigat. Mamă!" Avea ochii larg deschiși, dar ochii ei nu mai vedeau nimic. N-aveți cum pricepe. Aveam zece. Ba nu, nouă ani. Sunt 17 ani de atunci." Între timp, am văzut atâția morți încât spectacolul lor nu ne mai impresionează, except în cazul când primim o misiune specială și suntem nevoiți să împușcăm sau să spânzurăm pe careva. Sigur, cu așa ceva nu te obișnești niciodată pe deplin, dar oricum e mai puțin groasnic decât ce-am trăit în acea dimineață lângă măicuța mea moartă. O iubeam atât de mult. Ne uitam pe le-a Julius Haide. Ședea pe zăpadă cu spinarea sprijinită de un troian care ne-a ne de viscol, plângea și ne istorisea o tragedie survenită numai cu mulți ani, la mii de kilometri de aici, într-un orășel minier, murdar și afumat. Am fost atât de înspăimântat încât m-am azbălit peste trupul ei ca să o trezesc. Totul însă se isprăvise, între timp a apărut și babacul, beat criță, și ca întotdeauna, în asemenea ocazii, gata să muște. Venise împreună cu șmit cel roșu de la mine numărul trei. De fapt, Schmidt cel Roșu nu mai era la mine, unde nici nu făcuse mulți purici. Acum lucra la azilul de nebuni, unde îi caftea pe internați. Hei, zbieră taică-meu, e ceva de calea pe aici? Unde mi-ești vrăjitoare, bătână? auzit tu mai? Domnul și stăpânul tău vrea să mănânce. S-a potignit de o găleată și l-a apucat urbarea. La un moment dat, cei doi ticăloși m-au văzut și babacul, îndreptând un deget tremurător spre mine arăgnit. Târharule Uite, cu mâna asta o să strag un toc de bătăie, dar să te scapi pe tine. Stai numai ca hoașca aia să-și ridice culul de pe saltea." Și zicând asta a dat cu piciorul în mama. Scoală-te vrăjitoară. Azi nu-i duminică să tragi la aghioase. Și-a mai lovit-o odată." Sunaca ca atunci când tragi șuturi într-un burduf din piere de capră, umplut cu vin. Mama e moartă," i-am spus eu animalului. S-a uitat la mine cu gura căscată, la fel ca și șmit cel roșu. Se uitau ca tâmpiții, de parcă m-aș fi prefăcut în cal sau altă parascovenie. Schmidt văzuse destule chestii ciudate la el la balamuc. Se zvonea chiar că ca grumat doi furioși care îl atacaseră pe paznic și dacă îi priveai lăboaiele, înțelegeai că nu i-a fost prea greu. Ce învârte la ora asta, Schmidt cel roșu, se interesă micuțul, pasionat de povestirea lui Haide. E gardian șef la ospiciu și se ocupă de incinerări. Se moare pe capete la ospiciu. Toată lumea vorbește de chestia asta, chiar dacă e Ghecados. Gecados, ordin secret de misiune, prin extensie secret de stat. Păi, de ce-i secret faptul că mor? Ce? Dacă tu sau eu grăpăm, e vreo taină în asta? nu e același lucru. La azil li se face câte o injecție. Se numește eutanasie. Dumnezeule mare, exclamă Barcelona, chiar sunt uciși nebuni? Da, o fac medicii. Aparent e legal, dar strict Ghecados. Vrăjitoarele nu mor așa cu una, cu două Se băgă în vorbă șmit cel roșu Și-i propuse lui taicămă să-i tragă mamei câteva scatoalce zdravene Se preface, la fel fac și la azil Adică câteva carlăputorii ăsteia Și-ai să vezi cum își saltă imediat târzița și ne face ceva de mâncare De atunci băieții îl urăsc de moarte pe Schmidt cel roșu Și n-am să mă las până nu-l curăț Asta se înțelege de la sine Îl aprobă mincuțul, trebuie lichidată javra Cum ai să pui însă gheara pe el? La anunță, nu o să-ți fie prea lesne. Va pica el aici, afirmă răspicat Haide cu un zâmbet diabolic pe buze. Știu precis că o să l-avem printre noi. Ce ai spus? Făcouluit bătrânul. De unde știi? Haidește dădu capul pe ceafă și îi zbucni într-un râs prelung și sinistru. Denis se făcula tot pielea de găină. El continua. Porcul de taică nu a șfăcat atunci un făcăleț care se găsea la îndemână și s-a apucat să bată pe mama. Se clătina pe picioare, sughița, îi curgeau balele. Trupul mamei tresălta, aproape se ridica, atât de cumplite erau loviturile. Am sărit la el să-l mușc, dar s-a descotorosit de mine și m-a zvârlit de perete. M-am ales cu un braț rupt și cu creierii zdruncinați. Ca să nu rămână de căruță, Schmidt, cel roșu, mi-a dat și el un picior în spate, așa că acum am o coloană vertebrală ușor deviată, tocmai ce trebuie ca să nu uit. Au bătut-o cu sălbăticie pe mama, după care s-au cărat înapoi la cârciumă. M-am repezit imediat la poliție, dar nu ne-am spus că mama murise peste noapte. Caralii i-au ținut închiși vreo șase săptămâni, cotonogindu-i de trei ori pe zi, până când m-am îndurat și le-am spus adevărul. Întors acasă, babacul a fost apucat de asemenea draci, încât m-am ales cu o hernie de pe urma bătăiei primite. După ce am ieșit din spital, mi am strâns boarfele și am întins-o. Aveai multe lucruri, se interesează Nita Misa, micuțul. Se adună câte ceva, chiar dacă n-ai decât 10 ani. Aveam un pulover din care rămăsese doar o mânecă și niște pantaloni scurți, cândva albaștri, dar decolorați complet de atâtea spălări. Mi-i dăduse gagica gaulaitărului, fiindcă îi aduceam balegă de cal pentru alelele ei. În sistemul nazist, foarte asemănător din punct de vedere administrativ celui comunist, Gauleiterul îndeplina funcțiile unui prim secretar județean de partid. Nota traducătorului Mai aveam și o pereche de și foarte plăcuți vara când se încinge piciorul în saboți. De ce punea gagica Gauleiterului balegă peste lalele? Se miră micuțul. Își închipuia că în felul ăsta vor avea culori mai frumoase. Îl lămuri haide și continuă. Babacul a fost încorporat într-o unitate de teritoriali. Haide îndepărtă cu mâna chiciura care îi se formase pe sprâncene. L-am cunoscut pe șpisul cu care a fost potcovit, în jargon militar sub ofițer însărcinat cu instruirea a trupei. Dracul Gol, am fost într-o vreme împreună la regimentul 5 care de luptă și când l a revăzut, bestia s-a jurat că babacul o să ajungă negreșit, fie la torga, fie la glaț. Ori știți și voi, din pușcăriile astea nu există decât două ieșiri. Una care te duce la stâlpul de execuție, ai la direcția batalion de marș. Dar de unde știi că Schmidt e în drum spre noi? Haide rânjii și își șterse din nou chiciura de pe frunte. Când am slujit în doi care de luptă și-am intrat în Praga, am cunoscut pe unul papst. O făcea pe combatantul, dar de fapt era omul gesta poului, pus să-i spioneze pe ofițeri mi am mărturisit-o singur, în ziua în care ne-am îmbătat în cinstea victoriei. Dacă aveam chef ca preunul să dispară, n-aveam decât să-i șoptesc la oreche. Așa i-am aranjat soarta lui Schmidt, roșu. Papst l-a căutat, l-a găsit și n-a fost nevoie de prea mult timp ca Schmidt, pilindu-se, să-i dezvăluie tot ce era ghecados la azilul lui. Drumul spre graț era asigurat. Acolo, un staps fel prieten cu mine, l-a primit cu toate onorurile, Și șase luni mai târziu, Schmidt cel roșu pornea în niște cizme cu două numere mai mici către batalionul disciplinar 937 de la Hoiberg. Barcelona, blum, șuieră. Ai aranjat lucrurile de minune, Julius. La Hoiberg e felvebelul Mirzenski, vechiul furier al companiei noastre. Ăla deși a pierdut ambele picioare. O să blesteme roșcovanul ziua în care a dat în mama ta moartă. Exact, confirmă Haide. O sticlă de șnaps. Și Mirzenski s-a ocupat la bani mărunți, ca așmit să aibă parte de trei vesel și de un itinerariu potrivit. Întâi, bestia roșcovană a devenit un specialist de neîntrecut în curățirea latrinelor cu periuța de dinți și lingurița de ceai. Nici când n-au strălucit ele mai tare, deși la îndemnul lui Mirzenschi, toți cei care le foloseau făceau alături de gaură, scuipau și își suflau mucii pe jos. Chipul micuțului scripea de plăcere. Acum m-am prins!" exclamă el al dracului haide! Curând, curând, va primi un bilet numai dus către regimentul 27 tancuri. Aici îl ai pe adjunctul scau, care îl va repartiza batalionului 1. Sergentul Hengst, furierul, care-i prieten bun cu ajutantul, îl va expedia pe numitul Schmidt direct la compania 5-a, compania noastră, unde îl va lua în primire sergentul major Bock, care Bock îi va face vânt spre plutonul 1. E, și atunci misiunea mea va fi să-l aduc frumușel pe linia ta de ochire. Porta rânjii. Mișto de tot, haide. Nici eu nu le-aș fi potrivit atât de bine. Vrei să-l cadorisești cu un glonț obișnuit sau cu unul crestat la vârf? Ca acela pe care l-aveam rezervat pentru capitanul Maier. Bea cu unul crestat, plasat drept în boașe, dar nu imediat. Vreau mai întâi să trăiască un pic, să afle ce-l așteaptă și cum e viața la noi. Singurul lucru de care mă tem e ca nu cumva să fie repartizat la un alt regiment sau ceea ce ar fi cu adevărat groaznic, Ivan s-a puce să-l lichideze pe șmit înaintea mea. Zău dacă suport ideea asta. Vestea a explodat precum o bombă. Ne aflăm la doi pași de Turcia. Închipuirea noastră dobândi aripi. Porta abordă tema sa favorită. Bordelul de lux și perversiunile sexuale. Ce n-ai bazit el? dar suntem oameni civilizați. Și cu crăpelința cum va fi? Se interesă micuțul. Specialitatea casei va fi piure de cartofi cu felioare de slănină prăjită. Totul stropit din belșug cu vin roșu și boia de ardei iute. Micuțul livat de pe acum, gândindu-se la piureul lui Porta. Doamne, de-am putea să ne strecurăm peste frontiera asta! Visul s-a spulberat repede. Turcia era aproape și totodată infinit de îndepărtată. Am părăsit deci satul cu câini și cu encavedistul nostru. Haide, întărâtă din nou câinele galbeni. Un glonț în ceafă. Istoviți, câinii se întinseră pe jos. Oricine și-ar fi putut da seama că nu ne-am priceput să-i conducem. Chiar și bătrânul, care al minteri, știa multe, s-a dovedit până la urmă expert doar în două meserii. Cea de tâmplar și cea de ostași. Pe prima o iubea, pe cea de-a doua o ura, iar cu aterajul făcuse ce putuse. Oricum niciunul dintre noi nu s-ar fi descurcat mai bine. Țara asta atât de ostilă nouă străinilor ne-a venit de hac. Am ajuns să ne luăm la bătaie între noi, să ne mușcăm, să ne scuipăm. De dimineață, Micuțul și Haide s-au mardit pe tăcute preț de vreo 20 de minute. Haide s-a ales cu nasul străcit și dacă n-ar fi intervenit bătrânul, Dracu știe cum s-ar fi terminat încă erarea. Din fericire, în glasul potolit al bătrânului, e mai multă autoritate decât în corul reunit de răcmete al tuturor majurilor și generalilor. Pugilatul a încetat, dar adversarii au continuat încă multă vreme să se amenințe cu moartea. Ce-o și cu izbucnirea asta de ură? Unul din câini a trebuit să fie sacrificat pentru că șchiopăta și nu mai putea trage la ham. Călău i-a fost micuțul care l-a înjungheat cu un surus de idiot pe buze. Când ne-a auzit că-l luăm drept sadic, s-a stropșit furios la noi. Mi-am închipuit o clipă că e vorba de beregata lui Julius, halitorul de jidani. Murind, câinele scoase un urlet prelung. Micuțul îl privi stăruitor pe haide. Uite așa o să urli și tu când ți i despica gătița. Haide-i furios în zăpadă, dar caftul nu se renoi. După un timp, bătrânul a opris Ania lângă un soi de taluz. Pe alac din ceruri, exclamă regionarul, să fie oare marea? Totuși, e cu neputință. Ne-am uitat pe hartă, ne-am uitat la busolă, ne-am uitat unul la altul, dar nu încăpea niciun îndoială. În fața noastră se întindea marea. Pe porta îl umflă râsul. Mamă, dar grozav mai suntem! Întâi am făcut-o pe Eschimo și cu Sania. Acum va trebui să o facem pe vașnicii marinali, ce pe apă sunt ștrengali. Frutură prin aer jobenul galben pe care îl putea îndresat peste căciula cu clape și scoase din buzunarul mantalei pisoiul tigrat mascota lui personală. Stalin, bătrân, mârțan, ai poftă de o scrumbie? Se știe însă că trebuie să o pescuiești singur. Undiță și cârlig, am uitat să luăm. Bătrânul se scărpină nedumerit după ceafă, declarând că nu mai pricepe nimic și că ar fi trebuit să fie mult mai departe. Înseamnă că avem cu toții halucinații, fiindcă eu o văd, uite acolo, la 30 de metri de noi, sări porta. O fi un lac, a zise Steiner. Lac, lac, dar care anume? Consultăm mă împreună, harta, dar pe ea nu figura niciun lac. Nu mai pricep nimic, mormăi bătrânul privind cu stupefacție întinderea de apă înghețată. Poate că e o laștină, își dădu cu părerea profesorul, clipind mărunt din gene în dosul lentilelor groase de miop. Una din ele era crăpată, căzuse în ajun și susținea că haidei pusese din adins piedică, ceea ce învinuitul nici măcar nu nega. Treptat descoperire în conturul unui țărm îndepărtat. Înseamnă că e un fluviu, glăsui Steiner, care însă... Legionarul examină din nou harta, o orientă după busolă, se uită la cer, se uită de jur împrejur și clătină descurajat din cap. Busola e bună și harta a șişderii. Nu ne rămâne decât să traversăm gheața și să o ținem tot spre vest. Stăm prost cu proviziile, spuse bătrânul. Dacă rătăcim direcția, ne-a văzut sfântul. Primul care s-a aventurat a fost porta, înainte pe burtă, cu mișcări linte și precaute. L-am urmat cu inima cât un purice, îngroziți de ce s-ar putea întâmpla. Pe frigul ăsta o cădere în apă echivală cu moartea. Mai practic, legionarul se lăsă în genunchi și tăie o copcă folosindu-se de pugnalul său siberian. Măsură grosimea stratului de gheță și zâmbi mulțumit. Era suficient de groasă ca să reziste. Descoperirea asta ne dă două o bruscă bună dispoziție, transformându-ne din războinici prudenți în niște puști deslănțuiți. Sărind în picioare, portașii micuțul se porniră să o facă pe patinatorii, căzând, sculându-se și dându-se nebunește pe gheață. Ați căpia de-a de încercă să-i domolească bătrânul. Uitați că suntem la sute de kilometri în spatele linilor sovietice. Vax, ripostă râzând micuțul. Dacă apare Ivan, îl invităm și pe el la joacă. O pârâitură groasnică ne îngheță sângele în vine și stopăneți zburdălniciile noastre. Ceva teribil zvâhnea și trepida sub picioare. Cu schiurile pregătite, gata să facem din ele opritori, înaintam pas cu pas. Bătrânul ne ordonă să ne răzdețim. După nu mai știu cât timp, ajuns să rămân sfârșit pe malul opus, un mal plin de mestecăniș. Cât ai bate din palme, primul copac întâlnit a fost doborât și un foc strașnic lumină serarea. Grozav mai sunteți, se răsti bătrânul. Pălăraia asta se vede de la kilometri distanță. Chiar aveți chef de belele?" Mi se rupe," ripostă jini micuțul. Dacă apare vreun encavedist, îl ruiesc cu un gronte, după care îl halim fiert. S-ar putea să fie chiar gustos. Vă -am... amintiți de mâțele de la Dibuvilov Vilovca. cine știe dacă nu cumva un encavedist mai dolofan nu-i mai bun decât pisicile alea sprijite?" Mai țineți dracului în gura?" se oțărâ haide. Mâine, poi, mâine o să ni se ducă bucul că suntem canibali. Uite, Julius, ca să nu zici că-s băiat rău, ție-s ce dezbuca. Se pare că-i bucățica mai aleasă. Focul nostru e un veritabil rug și flăcării imense urcă spre cer. Încercăm să le mai domolim, aruncând zăpadă, dar parcă cu asta le atâțăm și mai tare. Fie și așa. Nu după mult timp, oameni și câini ne întreceam în sfărăituri. Un țipăt ascuții ne aruncă în picioare, cu mâinile pe arme și privirea încercând să sfredelească noaptea. Țipătul se repetă prelung și parcă tânguitor. «Cristoase, ce ar putea fi?» întrebă în șoaptă Barcelona, armând pistolul. Focul se stinse, alicăreau doar tăciunii și lumina lor nesigură, zăriră în printre copaci un monstru. Porta scoase un soi de chit și se ascunse după micuțul, care, în genunchi, privea înspăimântat fioroasa apariție. În întunecimea nopții răsună un nou strigăt. Legionarul izbucni într-un hohot de râs de-a încrezut că nebunii se subit. E o cămilă, fie slăvit alah. O cămilă!" râdea el, țopăind pe loc. O cămilă sălbatică, cu siguranță că nu-i singură." Ne-am apropiat prudenți cu armele pregătite." Nu se știe niciodată de unde vine primejdia și-i preferabil să tragi un gronte în plus decât unul în minus." Atunci în camilele. Trei sau patru se înghesuiau una între alta, protejându-se de vântul glacial. Altele se desprindeau din noapte și zăpezi. – Maică precisă! – exclamă Steiner. – Sunt puzderie. Întunericul era plin de ele. Careva se întrebă cu glas tare dacă-s sau dromaderii? – Camilele au două cocoașe! – afirmă porta. Nici pomenală interveni Haide, de bagiucolitor ca întotdeauna. – Dromaderii sunt cu două cocoașe. Oare pot fi călărite? – Da, monami, confirmă legionarul, care mângâia domol botul unuia din animale. Camilele pot fi călărite. Vorbeam de dromadere și fac ceva pe nasul ăluia care împomenește de cămile. Replică țâvnos, haide. Nu te-aș sfătui dacă te referi la mine, i-o-ntoarse legionarul, Și află că există camile și cu una și cu două cocoașe. Ia stați puțin să amestecăm micuțul, păi fiarele astea trăiesc în Africa, știe oricine. Înseamnă că am ajuns la Mediterană și că Mediterana a înghețat ca să ne fie mai ușor să trecem dincolo. Legionarul clătină desnădășnuit din cap. Doamne, cum ai putut să miști un asemenea tâmpit? Că mi le găsești până și în China, pe semne că trăiesc și aici, în Caucaz. Nu știi că Ivan are unități de mehaliști? Spre stupefacția noastră, dintre copaci apărură trei indivizi îmbrăcați în niște caftane făcute din plană de animal. Vorbeau într-o limbă care n-avea nimic comun cu rusa. Zâmbeau și arătau spre apus. Să nu faceți prostii tavareși, ci calminteri făcu mereu calm bătrânul. Acum pe loc, propuse Haideridic în pistolul. Termina cu idioțenile tale, îl repezi legionarul. S-ar putea să ne fie de folos. Nemeț, spuse bătrânul, adresându-se celui mai vârstnic dintre ei. Răspunsul fude neînțeles. Bătrânul dădu din umer și murmură, nix, panemaiu. Germanschi, cum de ghiciseră, ne vor denunța oare? Îmbrăcați în uniforme sovietice eram tocmai buni pentru ștreang. Aborigenii păreau însă animați de sentimente prietenești și doar micuțul cu statura lui de uriaș, fruntea cât degetul și nasul stârcit le inspira oarecare teamă. Camilarii ne oferiră niște turte cam jilave și lipicioase, dar care se dovediră de-a dreptul delicioase? și ceva alb pe care îl turnară în gamelele noastre, dintr-un burduf din piele de capră, de fapt, în laptele aceluiași animal. La ne îl îmbiarăm cu mahorcă și o pagină de ziar în chip de foiță. Râdeau într-una și cum râsul e molipsitor, sfârșirăm și noi prin a râde cu ei. Vârstnicul se interesă mai prin semne, mai prin vorbe, dacă n-aveam cumva și un strop de vodcă. Prevăzător cum era obiceiul, bătrânul mai păstrase câte ceva în bidonul său și cinsti generos. Dobândind de plină încredere, cei trei îl traseră pe bătrânul mai deoparte și prin gesturi și desene pe zăpadă îi dă dură de înțeles că așezarea lor este spre apus și că tot spre apus e și războiul. Ba unul dintre ei porni să alerge în cerc, strigând BUM BUM, după care căzu făcând pe mortul. Spre marea lor bucurie, bătrânul dădu din cap însemn că acceptă. Două zile mai târziu, însoțiți de Cămilari, intram într-un sat. nu -mi prea miroasea bine făcut bătrânul. În sat sunt locuitori, iar unde sunt locuitori, acolo sunt și encavediști. Simplu ca bună ziua. Cămilari ghiciră din nou temerile sale și unul dintre ei exclamă vesel. Niet, politruc! Apariția noastră nu provocă cine știe ce interese. Starostele pe care îl chema Fiodor ne introduse într-o colibă pustie, unul dintre oamenii lui se ocupa de câini, iar el îi făcuse în bătrânului să-l urmeze afară. Văzând șovăirile acestuia, Fiodor zise râzând „Niet politruc. Legionarul să-l pe umăr, pușca mitralieră și se oferi să-l însoțească pe bătrânul. Aplecându-se să iasă prin scundă ușiță, acesta ne aruncă peste umăr, căutați-ne dacă n-am apărut într-o jumătate de oră. Nu-mi place deloc treaba asta a Barcelona. Tipii s-au prins că suntem nemți și ajutându-ne își asumă un risc enorm. Mă întreb de ce ar face-o, pentru ochii frumoși ai micuțului. Să vedeți voi dacă nu ne-am trezit cu un pluton întreg de encavediști pe capul nostru. Hai să o ștergem, propuse Steiner. Am văzut unde scâini și Sania. Te-ai țâgnit? Cum să-i lăsăm de izberiște pe bătânul și pe legionarul? Așa-i nimic de zis, dar o să mă apuce cu fureala așteptându-i. Dar că eu o cursă de șoareci, boșdeu ca asta. Poate că au și fost capturați, făcă profesorul. Urmează acum rândul nostru. Consideră-te fericit dacă te împușcă pe loc, interveni portan veselit. De regulă, eroilor din Waffen-SS le este rezervat un tratament mult mai special. Uite, de pildă, ai toate șansele să nimerești la vorcuta, știi ce e asta? Nu, șopti scandinavul mijindu-și ochii. E un loc minunat unde esesiștii sunt puși să-i plumbul cu unghile și asta până când cade toată carnea de pe ei și putrezesc de vii. Porta se și lansase într-o descoperire amănunțită a delicilor pe care le oferă pensionarilor minele de plumb, că nu nușa se deschise făcându-le loc bătrânului, legionarului, lui Feodor și încă unui tip, mai pilpiliu, în uniformă germană cu petlițe de artilerist. Uitați-vă ce dar ne-a pregătit Feodor, Îl ține ascuns de trei luni și zic că a fost împușcat. Am holbatul uluiți ochii la tinerelul cu obrazul ca de ceară. s a fi avut cel mult, 18 ani. Împușcat, exclamă Barcelona, cum așa?